В Одесі я інформував кого слід, товариша дерев'янка, про те, що робиться в нашому полку. Повертаюсь до Терасполя. І одного дня ми говоримо про попів. Я кажу, що це дури світи, що вони наші вороги, такі ж як поліцаї. А офіцери кажуть, як ви смієте обіжать релігіозне убіждення? Тут же сидить товариш Прудкий, який мовчки нас слухає. Я звертаюсь до нього. Товаріш секретар. «Ну, чому у нас до сих пор нет ячейки?» Він не встиг мені відповісти, як крикнули «До зброї. Я зрозумів усе і тихо вийшов. Щоб не подумали, що я тікаю, спокійно йду по панелі. Був квітень, а так жарко, як у нас літом. Повз мене швидко і нервово пройшла колона нашої сотні. У всіх на кашкетах стрічки, жовто-блакитні й білі. Я прийшов до воєнкома попередити його. Стукаю. Нікого нема. І тільки я відійшов кілька кроків від ганку, як почалася стрільба. Вулиця йде просто до вокзалу. Зу мною поруч біжать двоє з червоними бантами на грудях. Питаю їх, якої часті? 368-го полка. Скорей на станцію, це восстал український полк. Біжимо. А в лице нам чорна хмара кінноти. Я в двір. Хазяйка сплескує руками і кричить. «Ти більшовик?» «Більшовик». «Ой, Боже, і мій синочок у комісаріаті служить». «А що, якби її синок не служив у комісаріаті?» Вона мене заховала в погріб. Стрільба швидко вщухла. «Думаю, в погребі небезпечно. Можуть кинути бомбу і точка». Виліз. Посвідчення запхнув у стріху сарая. Увійшов до хати. Хазяїн, швець, дав мені поїсти картошки з олією йогерками. Він усе лаяв комісарів, а я йому піддакував і говорив, що я і сам із гайдамацького полку. Наш полк приєднали до 41-ї дивізії і стали звати 361-й. Виходжу на вулицю. Просто на мене з витягнутими для рубки шаблями летять два кавалеристи. Якого полку? Першого Чорноморського. Наш вони опустили шаблюки і тихо проїхали повз мене. А що, якби я сказав 361-го? Виходжу на головну вулицю. На панелі стоять мов поросята кулемети. На бруку коні й козаки, галицькі офіцери у польському убранні. Всі тривожні, почуваю, що бояться. Повиходила публіка. Один п'яний козак підходить до мене, обіймає мене і каже: Ой, козаче, я чека розбив, самогонки напився. У мене була гайдамацька звичка носити на бакір шапку, і повстанець прийняв мене за свого. Підходить до мене з карабінкою старшина в синій чумарці, той, що сказав Варняка. Де воєнком? Не знаю. Що, зняв червоний значок? Я мовчу. Ну, ходім. Мене не розстріляли тільки тому, що корінний був за мене. Всі сили наші були кинуті на польський фронт, який уже почав хитатися. Галицька кіннота, що стояла в німецьких колоніях, повстала проти влади рад. Вони, галичани, налетіли на станцію, зняли там караул і разом з нашим полком захопили Тераспіль. В відділі був тільки карбатальйон 60 чоловік. Старшини кажуть, що в наших руках уже Одеса, Херсон і Миколаїв. Мені дали рушницею і послали в караул на станцію. Кіннота повстанців пішла, як казали, в наступ на роздільну. Ніч. Ми в телеграфному відділі. Телеграфує начальник гарнізону роздільної. Ми всі напружено нахилилися над білою стрічкою, яка поволі розгорталася, а на ній чорними крапками і рисками божевільно довго повзли слова. Позовіте к телеграфу «Ваєнкома», йому відповідають, «Ваєнком, занят, все спокійно, у вікна разом із нами ніч, бархатно й чуло, дивиться на грізні знаки». Х, неужели що є працівники советської власті? А ще в день над станцією сміло й низько летить червоний аероплан. Хлопці в розтіч». Я кричу, що йому немає рації бити по станції. І стою на пероні. Аероплан двічі ударив по фортеці, що за містом і спокійно полетів назад. Там по ньому навіть і не стріляли. Перехоплено телеграму, що на Тераспіль з Одеси йдуть два броньовики. Я ще до цього не вірив казкам старшин про нашу перемогу. Нато вже непевно вони себе почували. Ще ж котилися луни розгрому добра армії. Граб армії, як її називали, уночі вирушаємо з міста. Біліють на спинах козаків вузли награбованого майна, по боках проводжають нас одинокі й смутні постріли. У мене мета дізнатися маршрут, а потім мені страшно. Невже знов ту прокляту жовту блакить? Коли ми переходили чавунку, мої очі стали широкими, широкими, як ніч од жаху, куди я йду. Пройшли верст п'ятнадцять. Привали роблять не по селах, а в степу. А врешті я дізнався, що ми йдемо на Бірзулу, а і там з'єднаємося з Тютюнником. По місяцю я помітив дорогу назад. І на одному привалі я своєму другому козакові сказав, що тікаю. І кликав його. Він одмовився, сказав, що не хочу воювати, хоче додому. Ми з ним поцілувалися, я віддав йому свою банку консервів, і з рушницею вийшов із кола кінноти. Коли ми покидали Тераспіль, один мій товариш-козак сумно подивився на мене і сказав, «Жалко мені, Володька, що ти не йдеш туди, куди тебе кличуть твої мрії». Я йому не довіряв і тільки загадково подивився на нього. Я вийшов із кола кінноти, наче оправиться, і пішов прямо. Було місячно. Як на зло, жодна хмарина не затуляла місяця, який холодно дивився на мене, я йшов, куди мене кликали мої мрії. І коли кіннота злилася з тьмою, я побіг. Це так, наче перший раз з високого місця кидаєшся у воду, головою вниз. Я побіг не просто від кінноти, а кругом і назад, перерізавши нашу вже пройдену дорогу. Це я зробив на випадок погоні. Біжу по ріллі, перетинаю дороги, на яких сухо й далеко дзвінять копи та роз'їздів. А серце хрипко й важко б'ється. Мені здається, що воно б'ється не в мені, а з правого боку, поруч мене. Наскочив на якийсь курінь, упав і заснув. Але сон був божевільно швидкий. Я схопився і знову побіг. Потім покірно й стомлено йду. Все одно. «Навіть коли перемогли петлюрівці, мені все одно. Я вже не можу з ними. Рушницю вже зайву, бо в день з нею небезпечно. Я взяв, повернув у багнетом і встромив у ріллю. Хай може який дядько візьме її». Смутно прийшов день. Коли ми покидали Тераспіль, говорили, що в нім лишили охорону з 25 галичан. Я обмину Тераспіль і йду на Одесу.